L'Ajuntament de Tiana preveu enderrocar la casa desocupada de l'antic Patateru per tal de dignificar l'entrada del poble. Aquí divendres el consistori s'ha reunit amb la propietat i els seus representants legals amb l'objectiu d'arribar a un acord per mirar de forçar l'enderrocament de la finca en una reunió que s'ha desenvolupat de manera cordial i bones perspectives de col·laboració. El punt de partida de negociació és un conveni que va signar l'antic equip de govern que establia que la propietat cedia l'espai a l'Ajuntament a canvi d'un lloguer simbòlic perquè el consistori el pogués utilitzar com a magatzem o per acollir-hi algun tipus d'activitat. Ara, però, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha descartat aquesta opció. Nosaltres el flux d'aquelles instal·lacions ens neguem, entre altres coses perquè la propietat no és de l'Ajuntament i en un moment especialment delicat econòmicament com ara el que no farem és invertir en una propietat que no és nostra. I, a més, la propietat té llicència d'enderrocament i nosaltres el que estem és mirar de forçar aquest enderrocament de l'entrada de Tiana. Després d'aquesta reunió, des de Secretaria i l'Àmbit Jurídic de l'Ajuntament de Tiana estan elaborant un document de proposta per poder fer ús de l'espai un cop s'hagi enderrocat la finca amb l'objectiu clar de dignificació de l'entrada del poble. L'objectiu és, si més no, dignificar l'entrada de Tiana i arribar a un acord de col·laboració sobre l'actuació a portar a terme respecte a aquesta dignificació, que a més hauria de ser una actuació amb un cos pràcticament zero, tant del de que seria l'execució de l'actuació pròpia com el manteniment de l'espai que quedi disponible. L'alcaldesa de Tiana, Esther Pujols, s'ha mostrat optimista a l'hora de valorar la possibilitat de poder arribar a un acord amb la pròpia de la de la Casa Desocupada, i ha manifestat que espera que l'enderrocament es pugui produir en un període curt de temps.